Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Jag minns tydligt färden från flygplatsen in till Sarajevo centrum. Gatorna kantade av sönderskjutna hus som nödtorftigt lappats ihop för att ge något slags skydd. Varenda husfasad som ännu stod upprätt alldeles prickig av kulhål och granatsplitter. Allt som passerade utanför bilfönstret, trasigt, sotigt, förvridet. Lyktstolpar, parkbänkar, rutschkanan i en lekpark alldeles perforerad av skotthål. Och mitt i centrum det sotsvarta stål- och betongskelettet, parlamentsbyggnaden som förvandlats till ett över 20 våningar högt krigsmonument, alldeles öde mitt i stan. Och sen mötena med Sarajevo-bor har inte hänt mycket. Hur undrade de. Har det inte blivit fint efter all förstörelse? frågade de nyfiket mig, den nyanlända gästen. Tio år hade gått sedan vapnen tystat, och för mina ögon syntes fortfarande bara krig. Men bakom de synliga resterna märkte snart de djupare såren, fortfarande vidöppna sedan kriget formellt tagit slut. I stad efter stad på min vidare resa firade de etniska separatismen triumfer. Skolan där de katolska barnen fick gå in genom huvudingången och bli undervisade på förmiddagen medan de muslimska barnen släpptes in via källardörren för att gå i skolan på eftermiddagen. Det kroatiska sjukhuset lät bara katolska kvinnor föda barn. Muslimer måste åka flera mil längre bort. Staden måste med två bussbolag, två sophämtare, två taxibolag, två av allt, till och med riktnummer. Ingen tvekan här om vem som är katolik eller muslim. I omvärldens ögon tycks kriget så sakta falla i glömska, men är det något som består är det väl begreppet balkanisering. Som brutal bild av den råaste nationalismen som förgiftar samhällen och länder och som hålls fram som varnande exempel för de som vill dra upp nya gränser mellan människor och människor i Europa. Välkomna till konflikt. Riskerar EUs fredsbygge att lösas upp i nya rivaliserande småriken? Om katalaner som ropar på självständighet och skottar som söker sin egen väg. Är det egoismen som firar nya triumfer när var och en ser till sitt eget bästa? Eller ser vi en demonstration av demokratisk iver hos medborgare som vill komma närmare makten? Hör röster från Barcelona, Edinburgh, Bratislava och Sarajevo. Ladies and gentlemen, good morning. The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union. The Union and its forebears have over six decades contributed to the advancement of peace and reconciliation, democracy and human rights in Europe. Så här lät det för drygt en månad sen nu när norska Nobelkommitténs ordförande Torbjörn Jagland tillkännagav att Europeiska unionen får Nobels fredspris för att ha bidragit till fred, mänskliga rättigheter och demokrati i Europa. Idag består EU av 27 stater som än så länge samsas i unionen även om splittringen hela tiden verkar tillta– och då faktiskt inte bara splittringen mellan länderna som vi ofta hör om i konflikterna mellan Merkel och medelhavsländerna till exempel. Också inom länderna ökar spänningen. Fler av EUs medlemmar kämpar idag med allt mer högljudda separatiströrelser som hotar att bryta sig loss och skapa ett eget land. Allt fler talar om att unionen hotas av en fragmentisering eller rent av balkanisering. Men vad ligger egentligen bakom varningarna? Lotten Kolin reste till Spanien och den region som hoppas få bli EU:s 28:e medlemsstat, Katalonien. Ja. En efter en tar de sina platser. Först de tjocka äldre männen, sen de lite smalare, sen tonåringarna och sist när det börjar se väldigt vingligt ut så klättrar de minsta barnen snabbt mot toppen och balanserar där uppe högt ovanför oss andra. Fyra grupper uppträder den här soliga söndagen i den lilla byn Villanova i Larseltro olika färger på sina kostymer, röda, gröna, blå och gula. Akompanjerade av marschmusik och applåder bygger de långsamt upp mänskliga torn eller kastell som det heter på katalanska. En toda Catalunya, todos son todos son castillos. Y la unión hace la fuerza. Eh? I Marilla nu no hacen castell. Solamente en Catalunya. I Madrid kan de inte bygga kastell. Det här är en typisk katalansk tradition, säger Joaquin Sanjan. 78 år och klädd i gruppens helröda uniform- trots att han numera är för gammal- både för att klättra upp i toppen och för att vara med som bottenstöd. Och vi hinner inte mer än hälsa- innan Joaquin kommer in på det som alla pratar om här nu- självständigheten. Han är övertygad om att Katalonien skulle klara sig mycket bättre på egen hand- vi kataloner är som våra kastell, säger han och pekar. Starka, sammanhållna, enade. Iriemand, herr. För att? För att se, för att. La unión hace la fuerza. No que, que como... Men, kontra jag. Tänk om Spanien är som ett kastell- och Katalonien bara en liten del, då kanske no. allt faller om okay. ni bryter er loss. Nej, för att, estaría más unido todo. Más unidos. Y a eh? bara rycker på axlarna och säger att om vi katalaner fick styra oss själva så skulle livet bli bättre och vi skulle slippa betala så mycket skatt, säger han. Innan samtalsämnets attraktionskraft blir tydlig, alla runt omkring oss vill lägga sig i. Hombre, es que que i Catalunya passa que pagamos muchos impuestos y se van pa España y aquí... Vi kataloner bidrar mest i Spanien och får minst tillbaka. Så nu har vi fått nog, säger José Perequin. Han och den gamla mannen Joaquín Sánchez förklarar stolt att de båda är från Castell-familjer. Tre la, la, la, la nieta, la nieta, tres genererar. Tres genererar. Den nivån är tre av tio, överallt. Sönerna, döttrarna, barnbarnen alla är de i samma grupp. Och barnbarnen, alla flickor i 9-10 tioårsåldern, är lika ivriga självständighetsförespråkare som sina farföräldrar. Jag independent. Men det att det att Spanien När jag frågar flickorna ifall det inte vore konstigt att i framtiden resa till ett annat land när de reser till Spanien så skakar de på huvudet. Min familj åker ändå aldrig dit på semester. Vi åker till Frankrike eller till Italien, säger Nioria Laya. Är eh, du no. no? <laughs> som är king? Nej, jag är som Andalusien. Ja, ah. <laughs> jag får fråga. En bit bort i folkmassan, lite mer på avstånd, hittar jag Francisco och Luna. De är turister på besök från Andalusien i södra Spanien. När jag frågar vad de tycker om självständighetsdebatten ser Francisco uppriktigt ledsen ut och lägger handen för bröstet. Jag vet inte, man, jag vet En i varje land har sin kraft. En gallega kan ha sin kraft, en andalusig kraft, en vasco har sin kraft, sin kultur. Sin kultur. Det gör ont i mitt hjärta att katalanerna vill separera från Spanien. Alla regioner har ju sin kultur och sina vanor och det tycker jag är bra. Men samtidigt, om de vill sticka så får de väl göra det, säger Francisco hans flickvän Lona nickar Väntan förna kan sigera som som kan vi inte arbetamos que ellos están en España para ayudarnos a comunidades como nosotros y por eso también yo creo que en Andalucía se piensan que se vayan siquiera Katalonerna tycker ju att vi i södra Spanien är lata och inte jobbar tillräckligt och säger att de inte vill betala för oss längre så då kan de väl dra då säger Lona Sen är det dags för nästa castell och resas och musiken manar till uppmärksamhet Publiken applåderar och klappar i takt medan det mänskliga tonet reser sig mot den klarblå himlen. Jag står bredvid några entusiastiska kvinnor som fotograferar och filmar sina barn högst där uppe. Men sen börjar allting svalja, och det som inte får hända, händer. Mm. Hela kastellet faller ner i en stor sprattlande människohög och jag ropar till av rädsla. Men kvinnorna bredvid mig säger lugnande att alla barnen har hjälm, så det är inte så farligt. Några timmar senare tar jag tåget till Barcelona, Kataloniens största stad och Spaniens näst största, med nästan två miljoner invånare. Utanför tågfönstret passerar låga fabriksbyggnader, byar med hotellkomplex och den helt nyrenoverade flygplatsen. Katalonien beskrivs ofta som Spaniens ekonomiska motor. Här finns en av landets viktigaste hamnar, bilfabriker och en turistnäring som tillsammans utgör 18 procent av Spaniens totala bruttonationalprodukt. Det låter ju bra, men missnöjet pyr. Nu står jag på Plaza Catalunya som är det torget där någonstans mellan 600 000 och en och en halv miljon människor samlades den 11 september i år för att proklamera att de vill ha ett självständigt Katalonien. Siffran varierar beroende på vem man frågar, men idag är det faktiskt mer duvor här än vad det är människor. Det är helt otroligt mycket fåglar, som några tanter sitter och tävlar om och matar med bröd. Hej, en bit bort från torget Plaza Catalonia träffar jag en av de politiker som tagit vara på folks nyvaknade nationalism. Ramon Espadaler är talman i det katalanska parlamentet för mittenpartiet Convergencia Union som har makten i Katalonien. Han kommer lite andfodd och svettig från en tv-debatt inför lokalvalet här om en vecka. Som Convergencia Union, enligt opinionsmätningarna, kommer att vinna stort. Och en av de främsta anledningarna till framgången är löftet om att hålla folkomröstning ifall man får en majoritet av rösterna. En På den 11 de september, som är Cataluña fiesta, de Catalunya, en stor uppmärksamhet av en miljon och en halv person som sa på röster. Vi har insett att vi inte kan fortsätta så här. Folkmassan som gick ut och demonstrerade den 11 september markerade just det. Att vi är trötta på att Madrid mjölkar oss på skattepengar, försöker förhindra oss att prata katalanska i grundskolan och hela tiden kringskär våra rättigheter till självbestämmande, säger Ramon Espadaler. Ramons parti, Convergencia Union, vill därför hålla en folkomröstning, där frågan som ska ställas till katalanerna är Vill du att Katalonien ska bli en ny medlemsstat i EU? Och att frågan formuleras just så med en explicit referens till EU är helt nödvändigt säger Ramon Espadaler. nuestra europeo. Vi tycker att det är självklart att vara kvar i EU, helt enkelt eftersom vi känner oss väldigt europeiska, säger Ramon och skrattar. Och det är säkert sant, men det finns också politiska orsaker. En övervägande majoritet av katalanerna skulle rösta ja bara om Katalonien automatiskt blev medlem i EU. Om inte så vill bara 30 procent bli självständiga. Samtidigt har Bryssel meddelat att alla nya medlemmar måste gå igenom samma ansökningsprocess. Det vill säga att alla stater som bryter sig loss från andra stater får ställa sig längst bak i kön. Men Ramon Espadaler är inte orolig. Lagtexten kring den här frågan är väldigt otydlig, säger han. Det står inget detaljerat i EU:s regler om vad som händer när en stat delas, säger Ramon Espadaler. Det kan lika gärna tolkas till vår fördel. Men frågan är om Katalonien skulle kunna stå på egna ben, oavsett om det är som EU-medlem eller inte. Regionen dras idag med stora skulder och djupa hål i kassan. Långt ifrån den ljusa framtid som Ramon och andra politiker i hans parti gärna målar upp. Och jag berättar från honom om mitt besök i Villanova i Larcheltro dagen innan. Och om den gamla mannen som jämförde Katalonien med ett kastell. Ramon ler stort och avbryter mig innan jag hinner avsluta meningen. Man brukar säga att kastellen signalerar styrka, balans, värde och förstånd. Det är ju en bra bas att bygga en ny nation på, eller hur, säger Ramon nöjt. Innan jag hinner flika in att det mänskliga tornet i Villanova, det följer ihop. Se cayó el castillo. <laughs> pues le espalió <fallo> la fuerza <laughs> o <och> el equilibrio. Åh, <laughs> då saknade de styrkan eller balansen, säger Ramon. Men tillägger än allvarligt att han hoppas att Katalonien inte rasar ihop i den här processen. Nosotros queríamos no caernos en este proceso. Maria, du Nej. Samma eftermiddag besöker jag ett annat parti högkvarter. Visserligen i samma geografiska kvarter, men på andra sidan den politiska skalan. Partido Popular, högerpartiet som just nu innehar regeringsmakten i Spanien, är dock i minoritet i Katalonien. Särskilt sedan de som enda parti klart motsatt sig en framtida självständighet. Du är det visar sig snabbt att talespersonen Santi Rodriguez kommer från byn Villanova i Laseltro och att han också var där för att kolla på kastellen dagen innan. När jag konstaterar att som högerpolitiker mitt i självständighetsyran var han nog i minoritet så ser han irriterad ut. Det gör mig arg att nationalisterna kidnappar våra traditionella symboler. Jag är katalan och älskar kastellen, Men det innebär ju inte att jag vill separera från Spanien, säger Santi Rodríguez. Han visar in mig på ett litet kontor fullklistrat med valaffischer där det står- det är krisen som är problemet, inte Spanien. El problema no es no es España, sino que el problema es la crisis que tenemos, ¿no? Llevamos más de 5 años de una situación de crisis económica muy importante que afecta muchos ciudadanos. Den ekonomiska krisen har gjort att många spanjorer, även i Katalonien, har förlorat sina jobb och sina bostäder och därför attraheras de av separatisternas enkla lösningar. Att allting kommer bli bättre, bara vi blir självständiga. Folk vill helt enkelt glömma problemen och vakna upp till en helt ny verklighet, säger Santi. Santi menar att de separatistiska politikerna bara är populister. De vill kunna skylla krisen på regeringen i Madrid och därmed slippa ta ansvar. Och säger han, det här är det allvarligaste hotet mot Spaniens enhet som vi upplevt på många år. Till och med kungen har gripit in och försökt mana till lugn. <coughs> el rey, en en, bueno, en no, no rej, Eh, no para sino para y salir de esta Kung Juan Carlos sa nyligen att det här inte är rätt tid för att börja utmana nationalstaten och prata om separatism. Utan nu måste vi stå enade för att klara krisen, berättar Santi Rodriguez. Krisen, ja. Även om Barcelona tillsammans med Basken, Madrid och Valencia tillhör de rikaste regionerna i Spanien så märks den även här. I tidningarna står om hur barnfamiljer vräks från sina bostäder och om att apoteken saknar mediciner. På gatorna i Barcelona har flera småbutiker dragit ner sina jalousier. Kunderna kommer inte längre. Men runt ett gatustånd utanför universitetet har människor samlats. I aquí, Ah, mira, jag är en, en, en ja. från, från vårt parti, kassor... Lope visar mig armband, leksaker och katalanska flaggor som hon säljer i ståndet. Mänscho är aktivist för ett litet separatistiskt vänsterparti. Och hon är den första personen jag träffar i Barcelona som inte direkt byter från katalanska till spanska när jag säger att jag inte förstår. Och, och, och Katalanska är vårt modersmål. Spanska har de tvingat på oss utifrån, fortsätter Menchou, fortfarande utan att byta språk. En ung student som lyssnat på vårt samtal tar på sig rollen som tolk. Du förstår, vi har fått höra hela livet att vi är spanjorer, men vi känner oss inte som spanjorer, säger hon. Pero inculcando, la la Studenten heter Miriam Palaz och pluggar juridik. Hon ska utan tvekan rösta på något av partierna som vill ha självständighet i valet nästa söndag. Men vilket vet hon inte än. Den ekonomiska krisen har gjort det tydligt att vi katalaner måste få styra över vår egen budget, säger hon. Jag tror att inom det krisen mondialen måste vi se lite på det mikro. Det är en större största av att om det finns en kris som du gestioner dig och din territorium. Så... Är du inte det största med parlamentet här i Barcelona? Vi kataloner vill styra över oss själva och vi vill vara närmare makten. Jag skulle känna mig mer delaktig om jag hade parlamentet här i Barcelona, om jag visste att de som tar beslut tänker på sitt eget folk, istället för som nu när spanska regeringen bara tänker på vad Bryssel och Merkel tycker, Timirjan. Sen uppstår en häftig debatt runt gatuståndet om vilken roll EU egentligen spelar. För Miriam är det självklart att vara medlem i unionen, medan en annan kvinna hävdar att Katalonien kan söka medlemskap senare. Det spelar ingen roll. Vi är en viktig transportkorridor mellan Frankrike och Spanien, så vi klarar oss, säger hon självsäkert. En man som stannar till nickar instämmande. Han är chaufför, eller var? Nu är han arbetslös. Han böjer sig ner och plockar fram en pappershög vid väskan. Juan Manuel González visar mig sina ansökningar och CV. Han söker allt, kock, busschaufför och receptionist. Han har kommit hit från södra Spanien. Där finns det inga jobb alls längre så han hoppas kunna hitta något här i Barcelona istället. Och för att blidka potentiella arbetsgivare har Jean Manuel översatt sin meritförteckning till katalanska. Folk här blir positivt förvånade när de träffar en spanjor som försöker prata katalanska. Och nu ska jag översätta mina dokument till franska också för att kunna söka jobb i södra Frankrike. Det är ju bara några timmar härifrån, säger Jean-Manuel. På tunnelbanan norrut på väg till min sista intervju funderar jag över det som framstår som en så märklig paradox. Katalanerna betonar hela tiden sin närhet till Frankrike, sina semesterresor till Italien, sin europeiska själ och sin kärlek till EU. Där ju just integration och utsuddade gränser mellan medlemsländerna är en central del i unionens fundament. Men samtidigt vill de dra en ny gräns, betona sin särart gentemot Spanien och få mer makt över ekonomin. Okay, en som har funderat mycket på de här frågorna är Joan Subirats, professor i statsvetenskap vid Barcelonas autonoma universitet. Han möter mig vid tunnelbanan och vi promenerar genom gränderna där många av husväggarna är tapetserade med katalanska flaggor. Joan bara smålig när jag pekar upp mot fasaderna. Och väl hemma i vardagsrummet, säger han, att katalanernas självständighetslängtan inte alls är paradoxal, utan helt naturlig. Det är evident att det som är ett och i mycket den att se toman Folk här säger att de inte känner sig delaktiga i politiken, att de inte vet vilka beslutsfattare de ska ställa till svars för sin allt svårare situation, säger Joan Sobirats. Då framstår möjligheten att bli en självständig nation som ett lockande alternativ. Dessutom, säger han, har Katalonien alltid betonat sin rätt till ett visst självbestämmande man har till exempel länge varit en ivrig tillskyndare av den vision som i EUs barndom kallades för regionernas Europa. En idé om att regionerna och den lokala politiken på sikt skulle spela större roll än nationalstaterna. Baden-Württemberg, Lombardia Ronalp. Vi har alltid jobbat mycket med den idén om regioner som är europeiska. Varför? För att i sätt kände sig mer tillgänglig som är i ett kontext- där är en tension Barcelona Madrid- att se en annan no? Katalonien har länge varit drivande i att upphöja regionernas status i EU. Tillsammans med Lombardiet i Italien, Baden-Württemberg i Tyskland- och Ronalp i Frankrike, alla väldigt välmående områden. För oss har det varit viktigt att bli mindre beroende av Madrid- och istället bygga broar till Europa, förklarar Joan Subirats- men undrar jag, hur kan det då vara så viktigt att nu helt plötsligt bli en självständig nation, samtidigt som alla verkar ensam att nationalstaterna inte längre spelar så stor roll i EU? att Europa. Ja. total. Men det finns en möjlighet att välja Jo, säger Joan Subirats, som under intervjuens gång börjar låta allt mer som en självständighetsaktivist och allt mindre som en opartisk statsvetarprofessor. Visst är det sant att ingen stat i EU idag är helt självständig. Vi är alla beroende av varann. Och vi katalaner har inga problem med att vara beroende av Bryssel. Vi vill bara inte vara underordnade Madrid. Är europe, är, är till slut frågar jag ifall han ändå inte ser en risk- i att fler regioner börjar tänka likadant. Att Europa till slut blir ett kaotiskt virvar- av små stater som ska enas i Bryssel- något som ju politikerna i EU redan idag- verkar ha stora problem med. Att hela EU-bygget ramlar ihop- som ett dåligt sammanhållet katalanskt kastell- Juan Subirats skrattar och säger att- –jo, det finns faktiskt en skotsk professor i statsvetenskap- –som har liknat de här separatiströrelserna vid Frank Sinatra's My Way. Det finns en skotsk professor som pratar om doktrin Sinatra, My Way. Alla regioner i Europa ser på Cataluña och Skås- –att använda My Way- ...y det är es peligroso... ...si eh, mantenemos... ...una är institucional europea... stor och mycket en skotsk statsvetarkollega har lite skämtsamt skrivit om Frank Sinatra-doktrinen. Om alla regioner får för sig att gå sin egen väg, my way, så kommer det att bli problem. Det är ett faktum att många självständighetsrörelser runt om i Europa nu inspireras av Katalonien och Skottland. Och det hotar EUs fortlevnad, i alla fall i unionens nuvarande form, sa Johan Sobirats, professor i statsvetenskap vid Barcelonas autonoma universitet. Reporter i Katalonien var konfliktsproducent Lotten Collin. På vår hemsida under sverigesradio.se kan ni se en bild av de mänskliga tonen som Lotten Collin berättade om. Och Skottland, ja, det är nog den europeiska region som kommit längst i sin strävan efter självständighet. I februari i år slöts en överenskommelse mellan den skotska regionsregeringen ledd av separatistpartiet Scottish National Party och den konservativa centralregeringen i London om att en folkomröstning om självständighet ska hållas hösten 2014. Det här kan bli en förebild för många andra, sa den skotska regeringens utrikesminister Hamza Yousaf när konflikts Ivar Ekman nådde honom i den skotska regeringsbyggnaden i Edinburgh hopefully ours can be inspiration uh, for many countries uh, across the world in terms of setting this very historic precedent, including, we have to be fair, to the UK government. I mean, they've been very mature. They've come to the table. They've negotiated. And they've also signed the agreements. So I hope both the example of the Scottish government and the UK government uh, can be examples for, for, for many across the world. Alla inblandade har betett sig moget i den här frågan, inklusive den brittiska regeringen, säger den skotska utrikesministern Hamza Yousaf. Så förhoppningsvis kan både självständighetsrörelser och centralregeringar över hela världen låta sig inspireras av vårt skotska exempel. Kampanjandet, berättar Yousaf, har redan tagit fart, trots att omröstningen ligger två år fram i tiden. This is something my party has been campaigning for for 80 years of its existence. So people are already knocking doors and setting up stalls. I think the majority of people probably uh, are still very much undecided about which way they go. But once people know the answers, uh, they absolutely believe in the concept. I mean, you know, it's very hard to argue about, you know, this concept of making decisions for yourself. De flesta skottar har ännu inte bestämt sig var de ska rösta, säger Hamza Yousaf. Men självständighetssidan har ett vinnande argument, säger han. Få kan säga emot att det är bättre att ta beslut själv än att låta någon annan göra det åt den. Och här sätter den skotska utrikesministern Hamza Yousaf fingret på en annan sak, förutom den civiliserade politiska processen, som skiljer Skottland från många andra självständighetsrörelser, nämligen bristen på hat och antagonism our our movement is not about uh, it's not this idea that we're being oppressed uh, none, no, that's not the case scotland's not being uh, oppressed uh, all we want is equality i think equality in terms of decisions that we make for ourselves so you know, our problem really or the issue that we have the difficulty that we have is look a lot of decisions that are made by the government in london are not made in the best interest of Scotland. vi känner oss inte förtryckta vårt problem med London är att de inte tar beslut som är i Skottlands bästa intresse, säger Hamza Yusuf. Och det som är så speciellt med honom och hans Scottish National Party är just att deras självständighetskamp inte handlar om kultur eller språk eller traditioner. Faktum är att hela den skotska debatten är rätt fri från sådana frågor- vilket Hamza Yusuf själv är ett tydligt exempel på. Hans pappa är från Pakistan och hans mamma från Kenya- men han kallar sig trots det stolt skotsk nationalist. Istället handlar självständighetsdebatten i Skottland mest om- rent politiska frågor som NATO-medlemskap, välfärdsstatens storlek- och om förhållandet till EU. You, you know, you pick up the Scottish tabloids. Uh, the newspapers and there's not the same heated, uh, euroskepticism that comes from for example uh, the rest of the UK and particularly the UK government so you know for that for us this is another reason for independence you know we, we, we think that Scotland you know we, we att Scotland within the European Slå upp vilken tidning som helst och du ser att vi inte alls är lika skeptiska till Europa som de i resten av Storbritannien. Och vi vill att Skottland ska vara en del av EU, även om det nu verkar finnas en risk att regeringen i London vill gå ur unionen, säger Hamza Yusaf. Och det är tydligt att EU spelar en viktig roll för SNP:s planer på ett självständigt Skottland. Något som gör de frågetecken som finns kring ett skotskt automatiskt medlemskap i unionen till en uppenbarligen känslig fråga. A lot of people are arguing and saying that legally uh, Scotland would have to apply for EU membership. Uh, what's your view on this? Yeah, I mean, I just think, you know, people people just get so silly about the, the issue. I mean, let's just take a step back. You know, Scots who have been citizens of the European Union for over four decades now uh, would somehow cease to become European citizens overnight. We know there's no mechanism to throw uh, members uh, out of the European Union. Äh, det är bara löjligt allt det där snacket om att vi inte skulle få fortsätta vara medlemmar i EU, säger Hamza Yusaf. Som säkert är medveten om att opinionen i Skottland på många sätt liknar den i Katalonien. Folk är villiga att överväga en självständighet inom EU. Men skulle man hamna utanför EU så sjunker stödet kraftigt. I vilket fall är Hamza Yusaf optimistisk. Den stundande omröstningen gör att målet med självständighet ligger närmare än någonsin tidigare. We are closer to winning this goal of independence for Scotland than I think we've ever been in our history. Uh, don't get me wrong; uh, there is a, a lot of work to be done. This is the biggest task uh, the SNP certainly uh, has ever had. So you know we need uh, we need to put in more work than we've ever put in before, and that's what's happening. Vi är nära målet men vi vet att vi måste jobba hårt för att nå ända fram, sa Hamza Yousaf, medlem i Scottish National Party och utrikesminister i den skotska regionala regeringen. Konflikts Ivar Ekman hade pratat med honom. Ja, I kölvattnet efter den ekonomiska krisen höjs rösterna för mer självständighet runt om i Europa. För en månad sedan vann de flamländska nationalisterna nya flamländska alliansen stort i de belgiska lokalvalen. Framgångar som lär ge ytterligare skjuts åt kraven på utökat självstyre och mer kontroll över skatteintäkterna. Den ekonomiska krisen håller på att urholka solidariteten och öka spänningarna i Europa på flera plan. Det konstaterar också Heather Graby som leder organisationen Open Societies Europakontor i Bryssel. En tankesmedja grundad av finansmannen George Soros och som säger sig arbeta för öppna och toleranta samhällen i Europa. Många EU-medborgare ser krisen som ett bevis för politikernas inkompetens. Och i länder och regioner där missnöje med det rådande styret länge har legat upphyrt, där flammar nu frågan om separation upp på allvar, förklarar Graby vem vill vi egentligen ska styra över oss undrar folk ska det vara regeringen i madrid eller london ska det vara Bryssel? eller skulle vi få en bättre och effektivare ledning om det var mer lokalt förankrad jag såg att frågan om makt och legitimitet på flera håll i Europa kommit att bli en regional fråga, förklarar Heather Graby. Men hon understryker att hennes organisation inte tar ställning till om det är en bra utveckling eller inte. Det gör däremot en av de många politiker som till vardags befolkar Bryssel. Men när jag får tag på honom är han på tillfälligt besök i hemstaden Bratislava. Edward Kukan, member of the European Parliament, member of the foreign Affairs Committee and Chairman of the Delegation of the European Parliament for the Western Balkan countries. Edward Cookan, Slovakiens tidigare utrikesminister, nu mer kristdemokratisk ledamot i EU parlamentet, där han bland annat sitter i utrikesutskottet och leder parlamentets delegation för Västra Balkan. Many times vi emfasised the Europe of the Regions with good intention to take care of all the regions in Europe, in different countries, to make the situation among them uh, the same way concerning development and advancement. Visserligen har vi inom EU länge betonat betydelsen av regionernas Europa, säger Edward Kokan. Avsikterna har varit goda, att lösa problemen nära människor och att understödja utvecklingen på lokal nivå. Men nu, i tider av kris, utnyttjas den här inställningen av de som vill verka för en egen stat. Men jag att här of approach som att should have their own state or they should try to establish an independent state. Den växande separatismen inom Europa är en mycket allvarlig fråga. Som vi måste ta oss an med stor varsamhet. fortsätter Edward Cohan. EU är framförallt en stark värdegemenskap och en organisation vars syfte är att stärka regionens utveckling. Men separatism försvårar EUs arbete i en tid när unionen står inför stora utmaningar. Om vi ska lyckas bibehålla en stark position på den globala arenan behöver vi genomföra stora förändringar. Vi behöver förstärka det gemensamma arbetet och införa mer överstatlighet, hävdar Edward Koken. Och i det läget har vi inte råd att ägna oss åt separatister och de konsekvenser det skulle få om det bildas nya länder i Europa. Det är bara till skada för vårt arbete, slår Edward Koken fast. Så jag tror att det skulle vara väldigt damaging för den general functioning, general performance performansen av European Union om de här sakerna skulle vara på tredje och vara tredje för negociationer. Katalaner och skottar vet ju inte ens själva vad det innebär att skapa en egen stat eller vilka konsekvenser det får att lämna den statsbildning de idag är en del av, hävdar Edward Cookan. Ja, Som vi har hört från både Skottland och Katalonien, lika självklart som en del påstår att ett fortsatt medlemskap i EU är fullt möjligt, lika självklart hävdar andra den raka motsatsen, långt innan frågan ens har prövats. Den politiska veteranen Edward Cookeen var själv med om att lösa upp sitt eget land Tjeckoslovakien för 20 år sedan men han avfärdar bestämt de som nu pekar på den separationen som en förebild för frigörelse också idag Each country is different in my own country or former country Czechoslovakia we made very civilized divorce But that could not be used or implemented elsewhere. Vår skilsmässa var unik, hävdar Eduard Koukan. Det fanns inga dramatiska motsättningar mellan våra länder. Vi kunde gå skilda vägar på ett civiliserat sätt eftersom vi var helt överens. Det går däremot inte att överföra på andra länder, till exempel Spanien, som inte alls vill släppa ifrån sig Katalonien. Men det går inte att strunta i de som strävar efter självständighet. Deras krav måste tas på allvar tycker Edward Koken. My recipe would be to take all these issues seriously, responsibly. Pay attention to to these to these demands because they can grow out of hand and deal with the situation while it is possible to do so without any big damages. Det gäller att ta i tur med självständighetskraven innan de hinner orsaka allt för stora skador och ytterligare undergräva människors förtroende för EU, säger Edward Koken. Och visst finns det något positivt i människors längtan efter större inflytande över sin tillvaro. Det bör vi också uppmuntra, anser den slovakiska eu parlamentariken Men det kan bara ske inom de ramverk som redan existerar för att inte belasta de befintliga staterna med ytterligare problem. Heather Graby, chefen för tankesmedjan Open Societies Europakontor, pekar också på förtroende som en ödesfråga i dagens Europa. Och i brist på förtroende söker man någon att skylla eländet på, hävdar hon. Runt om i Europa håller solidaritet människor och länder emellan på att vittra sönder. Var och en ser framförallt i sina egna intressen, hävdar Heather Graby. And when blame happens, that also seems to create a different kind of politics. It, it means less generosity. It means also less trust. And the trust deficit is now a big problem facing the European Union. Ett politiskt klimat präglat av inskränkthet och misstro breder ut sig. Och det är inte bara Nord- och Sydeuropa som inte litar på varandra, betonar Heather Graby. Misstänksamhet råder också mellan olika maktnivåer. EU litar inte på att nationella regeringar verkligen kommer att genomföra vad de har blivit ålagda. Och regeringarna är skeptiska mot ett EU som lägger allt mer makt under sig. Och inom samhällen tvivlar politiker och medborgare på varandra säger Heather Graby, och fortsätter att lägga den ena länken efter den andra till en lång kedja av misstro som hon befarar kommer att belasta EU lång tid framöver. Så this loss of trust is one of the biggest political fallouts of the crisis and it's one that it's very difficult to overcome even if European economies returned to growth quite soon in the next few years. We can only hope. It will be very hard to rebuild that trust. Graby är övertygad om att bristen på förtroende kommer att orsaka bestående skador också efter att krisen är övervunnen och Europas ekonomier börjar växa igen. För när förtroendet väl är förbruket, ja, då tar det lång tid att återupprätta. Och i det läget efterlyser många som vi har hört här genom programmet hellre en helt ny ordning. Och när det gäller frågan om separation, ja då ses EU inte längre som boven i dramat utan som en positiv kraft, en förutsättning för en ny självständig stat. Här finns en färdig struktur och en gigantisk marknad att bli en del av. EUs ramverk gör det visserligen lättare för små länder att hävda sig i en globaliserad värld, säger Heather Graby. Som medlemmar i en stor och mäktig organisation får de en starkare röst. Däremot tror hon inte att de befintliga medlemmarna skulle välkomna fler nya småstater inom Europa. The existence of the EU makes it easier for small countries to thrive in the modern world, but it doesn't necessarily make it easier for them to achieve independence if they don't have it already. EU ger små länder stort utrymme, men unionen underlättar inte för små länder att uppnå självständighet om de inte redan har det, konstaterar Heather Graby, som tidigare arbetade som rådgivare åt EUs utvidgningskommissionär Olli Ren. Där hade hon ansvar för Balkanländernas medlemskapsprocesser. Och den frågan upptar fortfarande en stor del av den slovakiska eu parlamentariken Edward Kokans tid. Medan vi inom EU ser regioner som vill bryta sig loss och bilda egna stater är situationen den omvända i framförallt Bosnien-Herzegovina. Där hotar den bräckliga statsbildningen som blev resultatet av fredsavtalet i Dayton att falla isär på grund av de inbyggda motsättningarna mellan de olika befolkningsgrupperna där fungerar utsikterna om ett framtida EU-medlemskap istället som det skit som håller ihop en hopplös konstruktion så snarare än att utvidga EU med nya småstater som bildas om de bryter sig loss inom EU-regionen så borde EU anstränga sig mer för att få in de som redan väntar på ett medlemskap utanför gemenskapen tycker Edward Cooken. Yes, the European perspective or the perspective of joining the EU one day is a very great, uh, strong factor in Bosnia and Herzegovina. It's really serving like a glue to hold them together. And I think that we should use that uh, hope of the population there to become uh, members of the European Union to allow the country move forward to the EU much faster. Vi borde uppmuntra önskan hos befolkningen i Bosnien att gå med i EU och skynda på deras resa mot ett medlemskap sa Eduard Kukan, ledamot för de slovakiska Kristdemokraterna i EU-parlamentet. Och vi ska nu bege oss till hjärtat av Balkan, den region som har kommit att ge namn åt splittring och rivalitet. Vår kulturkorrespondent Gunnar Bolin har precis varit i Sarajevo, staden som kanske mer än någon annan i Europa har fått symbolisera vad som kan hända när etniska konflikter splittrar en befolkning som har levt tillsammans sida vid sida. I staten Bosnien-Herzegovina är numera etniciteten inskriven som en del av författningen. Här är Gunnar Bolins reportage från Sarajevo. Första morgonen vaknade jag med ett ryck. Det var kolmörkt i hotellrummet. Jag hade anlänt sent kvällen före och inte märkt någon minaret i närheten. Men jag väcktes obarmhärtigt av bönutropet och... Okej, jag använder det här mest som ett vackert ljud, för särskilt representativt för Sarajevo anno 2012 måste jag poängtera, det är inte den här religiösa markören. Under de fyra dagarna jag var i stan såg jag nog färre kvinnor med huvudduk än jag gör en vanlig dag i Stockholms innerstad, där de ju inte heller är så frekventa. Men ändå, detta är Sarajevo. Förvisso huvudstad i den bräckliga stadskonstruktionen Bosnien-Herzegovina men också huvudstad i den ena federationen av landet, just Bosnien-Herzegovina. Den andra heter Republika Srpska Det har inte hållits någon befolkningsräkning i Sarajevo sin kriget men vissa säger att det bor 80% procent bosniaker i staden som då ska vara muslimer. Detta för att använda sig av Daytonavtalets terminologi, det avtal som delar upp Bosnien-Herzegovina i tre etniska grupper. Bosniaker, muslimer, Bosnien-kroater, katoliker och Bosnien-serber, ortodoxa. Men hade de jag intervjuade under mina dagar i stan hört mig nu hade de högt skrikit nej, nej. De värjde sig mot att pressas in i någon etnisk folla. Daytonavtalet var bra för att skapa fred, en katastrof för att bygga ett land, sa de. Med Dayton måste vi ständigt ange etnisk tillhörighet för att kunna komma ifråga för många viktiga poster i landet där alla tre grupper ska vara representerade. Det är helt vansinnigt. En av dem som hade den åsikten är till exempel den unga feministen Sabina Chudic, aktiv i det multietniska partiet Nasha Stranka. Jag frågar henne om hennes etniska tillhörighet, något som aktualiseras inom partiet i en diskussion om man helt ska bortse från just detta med etnicitet jag with with dominant characteristic, I have ten more other things that are more dominant för mig than, than bosniak eller jag att det allen movies than, than Sabina Muslim. Det finns tio saker jag identifierar mig mer med än Sabina Muslimen. Varför inte den som älskar Woody Allen-filmer, säger Sabina Chudic. En kvinna, lika svår att gissa religiös tillhörighet på som jag antar att det är och gissa det på mig. Och så säger hon, det som vi uppfattar som sunt förnuft, att du inte måste fållas in i de etniska grupperna ja det kallas extremvänster av andra. Men, fortsätter Sabina Czodic, vi måste ta några steg tillbaka, lösa upp det politiska systemet. Jag inbillar mig inte att jag ska vakna en morgon och upptäcka att vi har en majoritetsdemokrati med en president där etnicitet inte spelar någon roll. Men vi kan hoppa att vi långsamt kommer att ha fler partier som Narsha Stranka och att systemet sen kan erodera inifrån. Det är inte realistiskt att vi we att vi kommer att veta en dag i majoritärisk democracy med en president. Men vad vi kan göra är att konstitutionellt involvera minoriteter och um, hoppas att systemet kommer att erodera from within sig. Som ni kanske hör på hennes engelska så är Sabina Tjuric utbildad utomlands. Hon talar flera språk och hon är en representant för en ny ung elit i storstan. Det är de jag träffar mest eftersom tonvikten på mitt besök gällde kultur i Sarajevo. Men alla är också medvetna om hur situationen ser ut utanför deras grupp där etnisk tillhörighet spelar ibland till och med en allt större roll. På ett annat, lite bullrigare café träffar jag Zomeja som arbetar för Civil Rights Defenders före detta Helsingforskommittén. Även hon är mellan 25 och 30 och så trött på institutionerna. Därifrån kommer ingen förändring. Vi är en nation med medborgare som har tre olika religioner men det hindrar inte att vi är samma folk. Jag hyllar all konst, alla filmer och annat som tar fram detta säger Zomeja Tulic only these examples these ways can bring about a positive change institutions are too slow too to admit too bureaucratic uh, so yeah i don't see i don't see them as uh, anchors of change or uh, of unity institutionerna är för långsamma för byråkratiska. ska det komma en förändring måste den komma från annat håll just från konstnärer och andra aktivister säger som e men eu då när man tänker på framtiden bland unga i Sarajevo finns EU med? Jo, faktiskt i allra högsta grad. Ett medlemskap för Kroatien är nummer ett. Därefter hoppas man på Bosnien. Som är otroligt säger till och med EU är den enda medborgaren i Bosnien. The only citizen. Jag känner i efterhand jag borde ha frågat vad hon menar. Det enda möjliga medborgarskapet kanske. Men hur som helst, andemeningen tar man inte fel på. EU är de enda som kan peka finger mot reformer som inte gjorts, mot lagar som inte följs. EU är en möjlighet och en förhoppning om att tillhöra en större värdegemenskap. Say den unga människor rättsaktivisten Sumeja Tulic på ett café i centrala Sarajev. European Union actually I would call the only actual citizen in Bosnia. They are the only ones who can call for accountability. They're the only ones able to point a finger say why why this reform wasn't carried out on time? Why didn't you implement or adopt this law? You know, you are hoping to belong to a much bigger wider community of values. Sumeja Tulec som är aktiv i organisationen Civil Rights Defenders i Sarajevo. Sist i Gunnar Bolins reportage. Ja, EU tillskrivs många och ibland motstridiga roller när det handlar om separatismen på frammarsch i Europa. Medan unga bosnier ser unionen som ett värn mot fortsatt rivalitet– –beskylls EU här för att bära en stor del av skulden till den kris som nu skakar hela unionen– –och som får missnöjt att koka bland många medborgare. Ett missnöje som på flera håll, som vi hört i dagens konflikt– –kanaliserats i krav på mer självständighet. Men för att sluta cirkeln, ingen separation från EU– –utan bara under förutsättning att man förblir en del av EU. Förvirrande? Ja, I lokalvalen nästa söndag får vi höra vad katalanerna säger– –om sin fortsatta väg mot en eventuell självständighet. Men innan dess här i konflikt om en vecka kommer det också att handla om konsekvenserna av det gränslösa EU vi vant oss att leva i men då från ett helt annat perspektiv Once upon a time on the border we had we knew exactly where she crossed the border now we have no idea unless we have a phone call from the girl summer in Europe now it's so much easier to take them abroad sometimes i feel that the european community doesn't even care Förr i tiden kunde vi spåra en försvunnen flicka eftersom vi visste när och var hon korsat gränsen. Men idag, när Rumänien är medlem i EU, har vi ingen aning längre. Hon kan befinna sig var som helst i Europa, berättar Lana Matej, föreståndare för ett skyddat boende för traffickingoffer utanför huvudstaden Bukarest. Det är vad konflikt nästa vecka ska handla om. Människohandeln med kvinnor och flickor i Europa som Lana Mattei konstaterar att inga beslutsfattare i EU verkar bry sig om. Konfliktskajsa Boglind har träffat henne och flera kvinnor som fallit offer för trafficking. Hör hennes reportage därifrån nästa lördag. Med det har vi kommit till slutet för dagens konflikt. Mer information om dagens ämne hittar ni på vår hemsida under Sverigesradio.se. Producent och reporter i Katalonien var Lotten Collin, tekniker Jari Henninen och jag heter Daniela Markvart.